ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותנעתן לך, ומה בקשתך עד חשי המלכות ותעש. וטען אסתר המלכה, ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך, המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד ואילו... לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן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 כי רעה, כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך הגם.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 ויתלו את המן על העץ, אשר הכין למרדכי, לחמת המלך שככה.